Hallunk arról, hogyan vált egy devecseri fiúból második Katalin Cárnő udvari orvosa, miután eltávolították a Lejdeni Egyetemről, ahol az orvoslás mellett arabisztikát is tanult. Ki volt első Sándor udvari orvosa, később Gogol tanára, vagy a Moszkvai Egyetem orvosi karának dékánja. Kalandos életútjukat felidézi kutatójuk, Vémolnár László, történészíró. V. Molnár László lát minket vendégül, két kutatása is van, ami minket érdekel. Az egyik a Magyar Természettudományi Múzeum kialakulásával kapcsolatos történeti kutatások, itt Ernyei József életművéről van szó, a másik pedig a magyar és orosz kulturális kapcsolatok, amik igen távoli időkre nyúlnak vissza, nem is gondolnánk az utóbbi, a 20. század történései után, hogy milyen kapcsolatban is voltunk az az előtti évszázadokban az oroszokkal. De először térjünk tényleg csak nagyon rövid időre a Magyar Természettudományi Múzeum kialakulásának Jó. történetére. Ezt valóban nagyon rövid módon szeretném elmondani, mivel ez nem egyéni teljesítmény, és én véletlenül sem szeretném a kollégáimtól kisajátítani ezt a munkát, hiszen Ernyei József életművének feltárásában többen részt vettek, többek között Gazda István a Magyar Tudománytörténeti Intézet igazgatója. Kimagasló munkát végzett a kötetnél Grabarics István, az Ernyei. Józsefről elnevezett könyvtárnak az igazgatója, ezen kívül Péter Mária, a Marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetem professzorasszonya, Perjámos Jámosi Sándor és még néhányan, akik a könyvtári anyagok a bibliográfia összeállításában segítkeztek. Igaz, az én nevem alatt került beadásra az ott kapályázat és az én nevem szerepel összeállítóként, de meg kell, hogy mondjam, én az öt ember egyike vagyok, tehát véletlenül se szeretném kisajátítani ezt a témát magamnak, csak azt szeretném elmondani, hogy miért volt érdekes ez a kutatás. Ernyeit általában Magyarországon nem nagyon ismerik, csak aki esetleg az ernyei könyvtárban dolgozik, vagy az orvostörténeti könyvtár, múzeum és levéltár dolgozói közül foglalkoztak az élettörténetével, és bár Magyarországon mondjuk Hegedűs Levös vagy Halmai János a megelőző évtizedekben kitűnő dolgozatokat írt, Gazda Istvánnal mégis úgy gondoltuk, hogy érdemes lenne, illetve Grabarics Istvánnal, aki a kötetben a bevezetést írta, hogy megérdemelné, hogy egy önálló kötetben összefoglaljuk azt a szerteágazó munkásságot, ami valóban az utolsó magyar polihisztort jellemezte. Nem túlzás őt az utolsó polihisztornak nevezni, hiszen legalább egy tucatnyi disziplínában nagyon magas színvonalú publikációkat közölt. Érdekelt bennünket az életmű azért is, mert a korábbi kiadványokban, lexikonokban, itt például a Magyar Életrajzi Lexikonban is rendkívül eltérő adatokkal találkoztunk az ő életművét illetően, már eleve zavarónak tűnt számunkra az, hogy vagy 1874-ben született, vagy 1869-ben befejezte a Kolozsvári Egyetem gyógyszerészeti karát, és általában a munkásságával kapcsolatban nagyon nagy bizonytalanságot meg kell mondani, a mi munkánk után is maradtak fehérfoltok, nem tudtunk mindent 100%-os biztonsággal megállapítani, de ez a kötet az Ernyei József életműve, én azt gondolom, mégis az bizonyítja, hogy érdemes volt több embernek nagy erőfeszítést tenni, és nem hiába való dolgokra költöttük el az ottkapályázati pénzét. Egyre nagyobb meggyőződéssel hiszük azt, hogy Erniei 1869. szeptemberében született a felvidéki Béla tehát. Ez mindjárt sejteti, hogy a nyelvtudása az nem csak a latin magyar hogy a korabeli értelmiség körében ez hagyományosnak számított, hanem természetesen szlovákul is gyerekkorától nagyon kiválóan megtanult. A másik, ami számomra nagyon érdekes az, hogy fiatal korában egy vadász baleset érte. Egyébként ők Béla udvarnokon egy vadászházban éltek, és az egész életét gyakorlatilag fogyatékkal törtötte. És mivel magam is hasonló helyzetben vagyok, ezért nagyon nagy szimpátiával kezdtem kortársam és, bocsánat sorstársam életművének a feltárásához, és nagy-nagy örömmel kezdtük az adatoknak az összehozását. Na most az egyértelmű volt, hogy végigjárta a hagyományos iskolarendszert, Nyitrán végezte a középiskolai tanulmányokat kiváló eredménnyel, aztán beiratkozik a Kolozsvári Egyetemre, Ugye ezt 1872-ben nyitották meg, és 1883 ban Ferenc József tiszteletére nevezték el, és később ez az egyetem Trianont követően 1921-ben Szegedre költözött. Tehát ezért a Szegedi Tudományegyetem Egyetem jelenleg a Kolozsvári Egyetem jogutód intézményének tekintheti magát, és tekinti is. Na most ö, probléma az hogy Ernyei Kolozsváron hét szemesztert végzett a gyógyszerészeti karon. Tehát, hogy azt vagyon teljes egészében befejezte-e, abszolválta-e, ennek nincs bizonyítéka. Ugye, azért a Kárpát-medence meglehetősen húzatos, és mindent pontosan dokumentálni nem lehet, de nem tartjuk kizártnak, hogy megszerezte a gyógyszerész oklevelet. Aztán vita folyik arról is, hogy ezt követően, tehát ez 1892-t írunk, amikor a Kolosvári Egyetemet befejezik, 92 és 94 között a Budapesti Állatorvosi Főiskolának a hallgatója, és aztán ugye a Pesti Egyetemnek a bölcsészkarán is tanul. Na most kérem szépen, ezt néhányan vitatják, de ugyanakkor vannak olyan források, amelyek ezt egyértelműen bizonyítják. Az biztos, hogy a bölcsészkar befejezése után hosszú ideig újságíróként dolgozik, és főként gyógyszerészeti lapoknál vállal állást. Ugye hát ennek azt gondolom az elsődleges magyarázata az, hogy közben ő gyógyszerész gyakornoki munkát is végzett, több településen, például Hajdúszoboszlon, Kapuváron és más helyeken gyógyszerész gyakornok, de önállóan gyógyszerészi munkát nem végzett. Maximum gyógyszerész, segéd lehetett a képesítése, de ettől függetlenül azt kell mondanom, hogy végül is az életmű azt bizonyítja, hogy a gyógyszerész történet és a gyógyszerészet történet területén is kevés jobb szakembert ismerhetett a korabeli Magyarország. Aztán, ugye, amikor ezt a munkáját befejezi 1903. táján, akkor, akkor kerül, a Nemzeti Könyvtárba, tehát amit mi most országos szétségi könyvtárnak mondunk, ahol önálló kutatásokat folytat. Na most ugyanígy dolgozik a Nemzeti Múzeumban is, mégpedig először a néprajzi osztályon, Utána pedig a numizmatikai osztálynak lesz a vezetője, ami a Nemzeti Múzeum Hierarchiában megletősen magas beosztásnak számított bizonyára. Ez is közre játszik abban, hogy 1934-ben a Magyar Természettudományi Múzeum igazgatójává, aztán egy évvel később, 35 ben pedig a főigazgatójává nevezik ki. Na most ezt a tisztséget két éven keresztül tölti be, mert 37-ben nyugdíjazzák. De a tevékenységét akkor sem fejezi be, hiszen közben tovább folytatja a tanári munkáját, tanít a Pázmány Péter Tudományegyetemen, például tanít történeti segít tudományokat, tehát szfragisztikát, pecsétant, heraldikát és más disziplinákat, és ezen kívül tudjuk azt, hogy tanított a műegyetem gazdaságtudományi karán is cse nyelvet. Ugye, tehát, hogyha valaki szlovákul tud, ez különösebb gondot neki nem okozott. De, ugye azt is őszintén el kell mondani, hogy a latin-német nyelvtudása mellett, illetve az előbb említett szlovák-cseh mellett feltételezhetően oroszul is jól tudott, hiszen több folklór munkát fordított orosz nyelvről. Tehát egy nagyon művelt, valóban polihisztornak tekinthető személyiségről van szó, akinek néhány kiváló monográfiája, és több száz publikációja jelzi azt, hogy fogyatéka ellenére is rendkívüli ambícióval és elánnal dolgozott. Tehát a nagy művei között mindenképpen meg kell említeni az Odeszkálki Arturral közösen írt a tényiak a mai családnak a történetét földolgozó nagy monográfiáját, ez 1913-ban látott napvilágot, és egy nagyon szép könyv a felvidéki német népi játékokat bemutató a néprajzi munkája is, amely azt gondolom, hogy a mai napig is az egyetemi oktatásban jól használható. Ezen kívül, hogy kiválóan tudott latinul bizonyítja azt, hogy a magyar kétkötetes gyógyszerkönyvet ő le latinra, ami óriási tróvány, és a Pázmány Péter Tudomány Egyetemen latint is tanított. Tehát a legjobb latinisták közé tartozott a két világháború közötti Magyarországon, ami nem kis tróvány, nem kis teljesítmény, hiszen abban az időben azért az a nemzedék még nagyon jól tudott latinul, de közöttük, Ergyei is a legjobbak közé tartozott. És csupán kurióziként említem meg még egyszer, hogy csennyelvet is képes volt tanítani a műegyetemen. Aztán szeretném megemlíteni, hogy ugye a háborút szerencsésen átvészelte minden nehézsége ellenére, és tényleg az életnek a fintora az, hogy amikor igazán lehetősége nyílt volna arra, hogy újra folytassa a nagy kutatásait, akkor 1945. október 1-én váratlanul elhalálozott. Nagyjából így lehetne összefoglalni Ernyei Józsefnek az életművét, amelyet hangsúlyozni szeretném, hogy néhány ember, tehát Hegedős Lajos, Halmai János vagy Grabarics István, már korábban is nagyon részletesen tanulmányoztak, de nagyon örülünk annak, hogy a rá jellemző szertágazó munkákat így sikerült tematikus blokkokba csoportosítani, tehát külön a néprajzi, folklór, történeti segít, és egyéb munkáit osztályozva egy olyan kötetet alkotni, amelyben talán a a relatív, teljes életpálya kibontakozik. Meg kell mondanom, hogy én nagyon nagyra becsülöm, hiszen egy fogyatékkal élő ember esetében ez óriási, hiszen számára ez tízszeres erőfeszítést jelentett egy ilyen életművet teljesíteni, és ezért is voltam végig amellett, hogy ezt a munkát mindenképpen végig kell csinálnunk, és egy gyönyörű, szép könyvet készítsünk belőle. Érdekes, hogy ugye a Magyar Természettudományi Múzeum első főigazgatójáról is nehéz eldönteni, pedig hát ugye egészen nem kell annyi sok századot visszamenni ehhez, hogy mikor született pontosan. Ehhez képest az önkutatási területe azért még messzebbre nyúlik vissza, hiszen ha jól tudom, a felvilágosodás kori cári Oroszország és Magyarország közötti kapcsolatokat, kulturkapcsolatokat kutatja. Hogyan jött ez az érdeklődés? Hát azt hiszem, erre nagyon nehéz lenne egy mondattal válaszolni, több oka lehet. Az egyik talán az, hogy én székes születtem, a magyar királyok temetkezési helyén, és ha az ember a városban sétált, mindig a történelembe botlott bele. Akár a romkert, az egykori bazilikai épülete, vagy amikor a gimnáziumban mentem, a Jókai utcában benéztem a török udvarban, ott minden arra emlékeztetett, hogy itt ezer éves nagy, történelmi múltja van a városnak. Ez az egyik. A másik biztos, hogy az, hogy talán a családi örökségem, hagyományom révén is valami motivált ebben az ügyben. Tudnédik, édesanyám a 2006-ban elhult Vörös Marti Erzsébe a szózat költőjének oldalági leszármazottja, mégpedig Vörös Marti Mihály testvérének az ükonokája. Szóval a családban mindig benne élt a, a történelem, a kultúra iránti érdeklődés, és talán nem tűnik szerénytelenségnek, ha azt mondom, hogy én nagyon büszke vagyok, amikor nevelés és művelődés történetét tanítottam a Pécsi Tudományegyetemen, akkor mindig büszkén beszéltem az 1367-ben alapított Pécsi Egyetemről, és talán nem szerénytelenség, ha elmondtam, hogy egyik anyai fölmelőm, Vörös Marti Ipoly, ennek az egyetemnek már a hallgatója volt, és később az egyetemen könyvmásolóként dolgozott. Vagy a, a családi indítatásból ugye tudjuk nagyon jól, hogy Örös Martinak a, a lánya, a Hilona, a Szél Kálmán lak a, a felesége, a fia Béla, aki a Tatai, Piarista gimnáziumban tanult, utána a Pesti jogi karra járt, ő igazságügyi miniszter lett. Ebbe pedig talán szerintelenség ez is, ezért csak zárójelben merem említeni, hogy mindkét lányomat a jogi pályára irányítottam, pedig hát valószínű, hogy lett volna a történelem iránt is érdeklődésük. És a harmadik dolog az orosz kultúra, tudomány iránt egy személyes dolog. Édesapám, fiatalon, amikor befejezi középiskolai tanulmányait, besorozzák katonának, ugyanaz a sorsvárám, mint sok-sok százezer kortársára. Ugye a háború az kötelező penzum volt annak a korosztálynak, és aztán 1945. márciusától 1948. augusztusáig Perm mellett egy hadifogólytáborban élt és, és dolgozott. És ennek azonban persze volt egy nagyon nagy hozadéka, relatíve nagyon jól megtanult oroszul, és ugye ezt a, egyrészt a beszélt nyelv iránti érdeklődést, másrészt pedig az ő állandó történeteit hallgatva gondoltam arra, hogy bizonyára érdemes lenne az orosz történelemmel, kultúrával megismerkedni, de a korai kapcsolatokkal. Szóval tőlem távol állnak, a 20. századi politikatörténeti események soha nem foglalkoztam. Mindig a történet, a kapcsolattörténet. És elsősorban az érdekelt, hogy kik voltak azok a magyarok, akik a távoli Oroszországban számunkra ismeretlen módon hihetetlen karriert értek el. És gyakorlatilag már a 16-17. századtól a 20. század elejéig megbecsült munkatársai voltak. Tehát nem csak egyetemeken tanítottak, egyetemi dékánok, rektorok voltak, hanem az orvostudomány területén rendkívül jelentős kutatásokat végeztek. 20. századi erőviszonyok és történelmi helyzetek érdeklik, annak ellenére, hogy az édesapja azért ebben agyba belekeveredett, akkor mely időszak felé, mely történelmi időszak felé fordult az érdek. A magam részéről a felvilágosodás és a felvilágosult abszolutizmus az a periódus, amelyik leköti az érdeklődésemet és a magyar-orosz kapcsolatok vonatkozásában ez konkrétan 1703-tól 1848-ig datálható. Ugye minden bizonyal ebben közre játszik az is, hogy a felvilágosodás az egy kicsit kinyitja az európai országok egymás iránti érdeklődését. A felvilágosult abszolútista államok pedig kimondottan keresik a szomszédok felé való nyitást is. Na most, hogy Magyarország és Oroszország között a fenti időszakban jelentős érdeklődés nyilvánul meg, ebben azt gondolom, feltétlenül része volt annak is, hogy ebben az időszakban komoly konfliktus, konfrontáció nem alakult ki, hiszen a Habsburg Monarchia és a cári birodalom mindvégig jó viszonyban voltak egymással, Szövetségesként harcoltak már a 7 éves háborúban, a két orosz-török háborúban 1768-74-ben, aztán 1787-91 között a napóleoni háborúban is szövetségesek voltak. Tudjuk nagyon jól, hogy a Bécsi, az 1815-ös Szent Szövetség létrejöttében mindkét államnak jelentős szerepe volt, és valóban 1848-ig komoly konfrontáció nem alakult ki. Éppen ezért, mivel én konfliktus kerülő embernek tekintem magamat, 1849-et ebbe a kutatásba már nem is vontam be. Na most a kutatások során őszintén meg kell mondani azt, hogy egyetlen kutató sem támaszkodhat csak a saját húdfőjére, hiszen tudtam nagyon jól, hogy Tallóci Lajos, Márki Sándor, Hodin Kántal, Tardi Lajos, Váradi Sternberg professzor, vagy Niederhauser Emil, ugye előttem már nagyon széles ösvényt jártak végig, és egyrészt az ő kutatásaikat kellett folytatni, és meg kell őszintén mondani, kezdőkutatóként először nem vállalkoztam volna arra, hogy ezeket az eredményeket meghaladjam. Ehhez évtizedek kellenek, hogy az ember egy-egy szerény adattal képes legyen ilyen nagyformátumú történészeknek a kutatásait egy picit előrébb vinni, és majd a jövő nemzedék számára esetleg újabb kutatási területeket kijelölni. Két területet érzékeltem, ahol talán hatásosak lehetnek a vizsgálódásaim. Az egyik az orvos történeti, a másik a pedagógia történeti kutatások. Az orvos történet esetében, ugyanis tudtam azt, hogy már a 16-17. század fordulójától jártak magyar orvosok Oroszországban. Például Boris Godunovnak, a 17. század elején Ritlinger Kristóf személyében egy magyar származású udvari orvosa volt. Aztán a 18. századtól ezek a kapcsolatok pedig még tovább folytatódnak, ugye belejátszik az, hogy második Rákóczi Ferenc, fejedelem, illetve első Péter orosz cár között szövetségi rendszer alakult ki, többek között azáltal is, hogy a fejedelem rendszeresen szállított tokai borokat az orosz uralkodónak, aki nem csak nagy reformer, hanem nagy ivó is volt, és hát persze a tokai bor hatására iszonyú őrületeket volt képes elkövetni, ilyenkor a környezetét sem kímélte. Na most visszatérve az orvostörténeti témákhoz, úgy ítélem meg, hogy körülbelül 15-20 nagyon jelentős, Magyar származású, vagy mondjuk pontosabban hungarusz orvos fordult meg a korabeli cári birodalomban, ahol jelentős teljesítményeket mondhatott magáénak. Mi a különbség az, hogy magyar orvos, illetve az a kifejezés, amit használt, hogy pontosabban hungarusz. hungarusz. Miért? Na most ugye én ezzel azt értem, hogy nagyon finoman kell fogalmaznunk, hiszen például a mai felvidéki a szlovákok, vagy az erdélyi románok, a délvidéki szerbek azért mindig kikérik maguknak, hogyha őket Magyarnak tekintenénk, de a hungarus jelzőt elfogadják. Tudnénik, hungarusnak tekinthetjük mindazokat, akik az adott időszakban a királyi Magyarország területén éltek, és a korabeli magyar törvényeket magukra nézve kötelező módon elfogadták. Ettől függetlenül lehetett nekik más identitásuk, tehát szlovák, ruszin, román, szerb vagy horvát identitásuk. Tehát erre nagyon kényesen ügyelni kell, hogy még véletlenül se keverje össze az ember, bár szabad legyen elmondani egy kicsit tréfásan, Niederhauser Emil professzor úr, akit én nagyon szerettem, egyik recenziójában a Magyar-Orosz kulturális kapcsolatok 1750-1815 című, könyvemről, amely 2000-ben jelent meg, azt írta, hogy Vélmolnár László egyik nagy érdeme az, hogy mindenkiről képes bebizonyítani az, hogy magyarként látta meg a napvilágot. Na most én ezt a legnagyobb elismerésnek tekintettem. És ugye valóban kiváló orvosaink jártak Oroszországban. Ha szabadnak köszülük néhányat megemlíteni, akkor én első helyen említeném Gyöngyösi Pát, aki 1707. április 26-án született, Devecseren, és tudjuk róla, hogy a Debreceni Híres Kollégium befejezése után 1727-ben az Oderamenti Frankfurtban folytatja tanulmányait, először teológiát tanul, 1730-ban ott doktorátus szerez, majd átmegy a hollandiai Leideni Egyetemre, ahol keleti nyelveket, arabisztikát, sémifilológiát, arámnyelvet arámi nyelvet és más disziplinákat tanul, ahol mestere Albrecht Sultens nagyon nagyra becsülje ezt a fiatal embert, olyannyira, hogy tanársegédként maga mellé veszi, és később docensként is alkalmazza a tanszékén. De a gyöngyösség meglehetősen nyugtalan természetű volt, és bár bölcsész doktori címet is szerzett, amikor Schulthensnek ez egyik arabisztikai tárgya művét kommentálta, tehát akkor nem kellett eredeti műveket írni, elegendő volt egy művet magyarázni, és a szakszerű jegyzetekkel ellátni. Ezzel párhuzamosan beiratkozik a Leideni Egyetem orvosi karára is, ahol nem kisebb személyiség, mint Herman Burhave, a korszak talán legjelentősebb orvosprofesszora tanítja, és aki egy iskolát teremt, hiszen például később a bécsi orvosi kar reformját végrehajtó Gerard van Swieten ugyancsak az ő növendékei közé tartozik. Na most, Burháven nagyon nagyra tartja az ifjú Gyöngyösi Pálnak a tehetségét, és amikor egy alkalommal utcai botrányba keveredik Gyöngyösi, és eltávolítják a Leydeni Egyetemről. Ezt nagyon-nagyon sajnálja, de segít neki, hogy a Harderviki Egyetemen ugyancsak Hollandiába folytathassa a tanulmányait, és ott 1753-ban diplomát szerezzen, sőt, azzal is segíti, hogy saját unoka öccse bevonásával, aki tehát Abraham Burhávé-nak hívták ezt a, az urat, aki akkor már a Szentpétervári Katonai Kórházban dolgozott, megkéri, hogy szíveskedjék és segítsen Gyöngyösinek, hogy az orosz birodalomban találjon alkalmazást. És így került gyöngyösi Oroszországba. Először a tengerészeti kórháznak az orvosa lesz, majd pedig 1763-ban az a megtiszteltetés élli, hogy második katalin csárnő, udvari orvosának nevezik ki. Ez egy nagyon nagy dolog, hiszen az itthon üldözött protestáns felekezetű egy öngyösi Európa egyik legbefolyásosabb uralkodójának közvetlen közelébe kerül, és ugye természetesen szabad idejében önálló kutatásokat folytathatott, Tudjuk az orvostörténeti szakirodalomból, hogy hét kötetnyi kézirata volt, amelyek sajnos az idők során elvesztek, és ezt azóta senki nem tudja megtalálni, és ugyanakkor visszaemlékezéseinkből vannak képek és emlékek gyöngyösiről, annak a Szentpétervári tartózkodásáról, pedig nem kisebb ember, mint August Ludwig von Schlözer, a 18. század egyik legjelentősebb történésze, aki egyébként a Göttingeni Egyetemen futott be igazán nagy karriert, 1735 és 1809 között élt, 1761 és 69 között tartózkodott Szent Pétervárot, és a mi gyöngyösünkhez nagyon közeli baráti viszony fűzte. Már csak azért is, hiszen többek között az arabisztikai és sémi filológiai tanulmányok mindkettőt, érdekelték és hosszú éjszakákon át erről a problematikáról beszéltek. Приступили мы польскую границу Утарили поля три раза равным я письмо Aztán az orvosok között mindenképpen büszkék lehetünk, azt gondolom Keresztúri Ferencre is, aki 1738-ban született Sárospatakon, és ugye ezt korábban helytelenül írta a magyar szakirodalom, hogy Kassa környékén látta meg a napvilágot, de a moszkvai kutatásaim során a régi okmányok központi állami levértárában sikerült bizonyítani, hogy Sárospatakon látta meg a napvilágot, ott tanult a református kollégiumban, de mint szegény, kisnemesi származású fiatalember, aki ráadásul protestáns felekezetű, Magyarországon nagy szakmai karriere nem számíthat. Ezért 1762 nyarán Moszkvába utazik, ott elvégzi a Moszkvai Kórház égisze alatt működő orvosiskolát, és 1764-ben orvosi szakvizsgát is tett. Na most ezt nagyon jó időbe teszi 1764-ben, hiszen éppen akkor jött létre az 1755-ben alapított Moszkvai Egyetem orvosi kara. Kitűnő lehetőség nyilat arra, hogy felvételét kérje a Moszkvai Egyetemhez. Segítője is akad, V.I. Adodurov, akadémikus és Cserkaszov Báró, aki az orvosi kollégium elnöke volt, mindketten támogatják abban, hogy átkerüljön a Moszkvai Egyetemre, és ott egyrészt az Anatómiai és Sebészet Tanszékén, másrészt pedig az Egyetemi kórházban dolgozik proszektorként, korbanszmogként. Fantasztikus karriert futott be. Ennek az egyik első állomása az, hogy fősebészé nevezték ki protohirurgusi címet kapott. 1776-ban törzsorvos lett, 1778-ban nyilvános, rendes egyetemi professzorrá léptették elő, 1781-ben megkapta a Bécsi székhelyű Imperialis Leopoldino Karolina Akadémia tagságát, aztán 84-ben Oroszország történetében ő volt a második nagy doktor a medicína területén, ami hatalmas dolog volt, és ezt tudományos teljesítményeinek köszönhette. Az általa elmondott orációk, azok a mai napig megőrződtek, így például 1778-ban elmondott híres beszéde, amit az, a Moszkva Egyetem ki is nyomtatott gyönyörű kivitelben. Annak az volt a címe, az egészség megőrzésével kapcsolatos az embernek nélkülözhetetlen ismeretekről. A maga korában rendkívül érdekes gondolatokat fejtegetett. Aztán 1783-ban egy újabb orációja jelent meg az Élet Megismeréséről címmel, amely egy fiziológiai dolgozat, és a korszakban a legjelentősebb fiziológiai munkák közé számított Európában. A harmadik nagy orációja, az pedig a D polícia Medica, tehát a közegészségügyi felügyeletről, az általános higiénia fontosságáról írott műve, Oroszországban ebben a műfajban elsőnek tekinthető, és ezzel is magyarázható, hogy a maga korában, tehát ő a neurológia, a fiziológia, a zsigertan, a törvényszéki orvostan területén a legkiválóbbak közé tartozik, és kiváló volt abban is, hogy ő latin nyelven tartotta az előadásait, és ezt ugye a diákjai nagyon nagyrat tartották. Na most jellemző, amikor 1780-ban második József Császár Moszkvába látogat, és fölkeresi a Moszkvai Egyetemet is, akkor 1780-ban egy latin és magyar nyelvű beszéddel a mi keresztúri Ferenc orvos professzorunk köszöntötte. 1804-ben az Orvostudományi és Fizikai Társaság tagjává, bocsánat elnökévé választották, és még ugyanebben az évben a Moszkvai Egyetem orvosi karának dékányává nevezték ki. Ez egy hallatlan karriernek tekinthető, és emellett még arra is büszkék lehetünk, hogy nagyon jó orvosokat nevelt, például venszovicsot, aki az első orosz orvosi szaklapnak lett a szerkesztője és ugye 45 éves moszkvai munkássága azt gondolom, hogy a mai napig is teljes elismerést érdemel, és sajnos 1811. február 16-án apoplexia szélütés írte, és hát ez, ezt követően már ugye nem folytathatta a munkásságát. A jeles orvosok közül szívesen megemlít még Orlai Jánost, aki Kárpátolján született, paládjon, ez nem messze van Ungvártól, és ő először a nagykároi kegyesrendét, tehát Piarista gimnáziumban tanult, majd a Lembergi Egyetemen, ahol olyan tanárai voltak, mint Martinovics Ignác, ő tanította neki a kísérleti fizikát, vagy Feszler Ignác Aurel a történelmet és a, a nyelveket, aztán érdekes, hogy Feszler is Oroszországba telepedett át, és ott írta meg a tiszkötetes Német nyelvű Magyarország története című munkáját, és egyébként Szentpéterváron pedig, előbb teológia professzor, majd pedig az egész orosz evangélikus egyháznak a szuperintendensévé nevezték ki, ami óriási karriernek tekintető. De az igazi nagy karrier az, amikor 1801-ben első Sándor udvari orvosává nevezik ki, és ugye ezzel a cár legbizalmasabb emberei közé kerül, és úgymond a történelem érdekessége az is, hogy amikor 1801, március 10-ére virradó éjszaka, Sándor édesapja első Pál ellen, akit az orosz nem nagyon kedveltek, államcsint hajtottak végre, és az uralkodót brutális kegyetlenséggel meggyilkolták, akkor az, az orvosi ügyeletet éppen Orlai látta el, és úgymond idézőjelbe bizonyára kedvező szakvéleményt állíthatott ki, hiszen az uralkodótól 2000 rubelt kapott jutalomként. Na most ez olyan nagy pénz, egy magyarországi vármegyei tisztifőorvos, vagy ahogy akkor nevezték fizikus, legfeljebb 3-400 forintot keresett, és akkor a rubel 1,3 forinttal ért fel. Na most Orlai esetében el kell mondani, hogy több európai egyetemnek volt a dízdoktora a személyes jóbarátság fűzte Gőtéhez, akivel több levelet is váltottak. Tudni kell róla, hogy például a Jénai, az Altenburgi, a Tartui Egyetemen is, az előbbi kettőnél ugye a tudóstársaságnak volt a tagja, a Tartui Egyetemnél pedig egyetemi díszdoktornak számított, Fantasztikus karriert futott be, és ennek eredményeként 1816-ban első Sándor államtanácsosi rangra emelte. Ez azért nagy szó, mert a közhivatalban álló személyek esetében ez volt az a legmagasabb titulus, amit el lehetett érni. Ennél tovább nem lehetett jutni, mindössze néhány. És egyébként büszkék lehetünk arra, hogy honfitársaink közül több magyar is, orosz államtanácsosként működött. Aztán 1817-ben sajnos egy rossz fordulat következik be az életébe. Minden vagyonát és megtakarított pénzét kölcsönadta Orlai barátjának, Mesterszki hercegnek, aki azonban csődbe ment, és ezáltal Orlainak is hatalmas problémát okozott, aki ettől lelkileg tönkrement. Na most ezért kéri 1817-ben, hogy az uralkodó könnyebb munkabeosztásba helyezze, így kerül a Bezborotkó kancellár által alapított ukrajnai Nyezsini főgimnáziumba, ott igazgató és orvos is egyúttal, és így lesz ő a úgymond, világirodalmi szempontból is egy jelentős tényező, hiszen Nikolaj Vasiljevics Gogolnak a tanára lesz ezekben az években. Személyes jóbarátság fűzi a Gogol családhoz, hiszen birtokaik Poltava környékén, Kibinci falu határában egymás mellett feküdtek, és a Gogol család gyakran vendégül látta Orlai államtanácsos urat. Majd újabb évek után, 1826-ban az Odesszai Richelieu herceg által alapított liceum, tehát egy francia emigráns hercegről van szó, az általa alapított liceum főigazgatójává nevezik ki, és ezt a tisztségét 1829-ig töltötte be. Fantasztikus karriernek tekinthető az életútja is, sajnos Magyarországon a szakmai közvélemény és úgymond a művelődéstörténet ti jegyzetekben lexikonokban, kézikönyvekben a nevével nem találkozható. Az orvosok közül megemlíthetnénk rajtuk kívül még azt gondolom Koritári Györgyöt is, aki öt nyugat-európai egyetemen tanult. 1772-ben született Korponán és 1799-ig végezte a tanulmányait, tehát 27 éves korában fejezi be, tanult többek között Bécsben, Lipcsében, Jénában, Würzburgban, és mindenütt általában a személyzeti kutatások érdekelték, különösen József Planck és Trinka wenzel -nek a kutatásai keltették föl az ő érdeklődését. Aztán 1799, június 15-én védi meg a doktori disszertációját. A szemészmesteri vizsgát, mert ezt is fontosnak tartotta, egy héttel később, június 22-én tette le. Utána hazajön Magyarországra, előbb Selmecbányán dolgozik orvosként, utána pedig Pesten több mint száz katarakta, az a szürkehályog műtétet, sikeres műtétet hajtott végre akkor, ami szenzációs teljesítménynek számított. Úgyhogy ő joggal tartott arra igényt, hogy mikor 1803-ban beadta a pályázatát az országos főszemészi tisztségre, akkor ezt ő könnyen megszerezheti. Hiszen hozzá hasonló kvalitású személyz, abban az időben Magyarországon nem volt. De meg kell mondani, hogy koritáris protestáns felekezetű volt, és egy katolikussal szemben súlyos hátrányban volt. Tehát 1803-ban nem is nyerte el a főszemészi tisztet, és bizonyára, úgymond, kárpótlásnak érezte, amikor ebben az évben az előbb idézett Orlai János, aki első Sándornak befolyásos udvari embere, meghívja, hogy utazzon Oroszországba, és ott fogadja el a Harkóvi Egyetemen az Orvosi Kar Dékáni Tisztségét. 1806-tól 1810-ig ezt el is látja, személyzetet, oftalmológiát, gyógyszertant, illetve orvos tanított, de váratlanul 38 éves korában éri a halál, és kerékbe törte ennek a rendkívüli képességű embernek az egész életútját. Még, tehát ahogy utaltam rá, 15-20 olyan jelentős orvosunk van, akinek a neve bekerülhetne a magyar lexikonokba, egyetemi jegyzetekbe, tehát ettől még egy időre távol állunk, de mindent megteszünk, hogy ezek az ismeretek egyre szélesebb körben legyenek. Ez a beszélgetés a Vémolnár Lászlóval készült interjú első része volt.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 A második részben elhangzó életrajzi beszámolók főként pedagógia történeti jelentőségűek lesznek. Hallunk majd az első egyetemekről, főiskolákról, dékánokról, rektorokról, arról, hogy hogyan vált egy Jakubinus Nagyváradi jogász professzor második Miklós cár jogi nevelőjévé, majd igazságügyi államtitkárává, a Lengyel Fehér Elefánt és a legmagasabb cári kitüntetés az Alekszandr Nevszkij érdemrend birtokosává. Kalandos életútjukat felidézte kutatójuk, V. Molnár László, történész író. A műsort és a műsorban szereplő kutatást az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram támogatta. Viszhal,